How do you say Black in Basque? Black is Beltza. 2000 an aterazen lehen atala. How do you say Black in Basque? Galdegiten du Black Panthers ekoak, Manesh protagonista nagusiari. Black is Beltza. Irurogei, irurogei tamargarren amarkadan, murgiltzen zen lehen atala. Manesen bidaya politikoa, eta maitasun bidaya segitzen genuen. Bigarren atalean, Amanda Kubataka eta Manesen Alaba, izango da protagonista, Ainoa. Ainoa mirariz, sortu zen lapazen Bolibian, amanda ama atentatu parapolizial batean eraila izan ondotik. Kuban hasi eta mila behatzen ta laro geita hogeita bat urterekin, Euskal Egira abiatuko da manes aitaren lujaldea ezagutzera. Hogasten da, Ainoaren bidaia, aitazenaren maneran, internazionalismuan murgilduta, josune egineko kazetariarekin abiatu ko Libanotik, Afganistandik eta Marseia hiritik ibiliko dira gega hotzaren azken urteak dira eta nahko trafikoko sareak, geopolitika, elkartzen diren munduan morgiduta beraz hainoa kubatak euskaldun indartsua. Irailaren hogeita iruan aurkeztu zuten Fermin muguruzak idatzi zuen filma lehenaldiz Donostiako Belodromoan, bere lantalde osoarekin, tartean jone unanua eko izlea. Iparosk galerian estrena ofiziala Baionan egin zuten azaroaren lauan bayonako atalan zinegelan anginen azaroaren amasaitik aintzina zinegeletan ikosten arko duzen animaziozko filma deskubritzeko. Emankizun kizun untan beraz Fermin muguruzak, jone unanua, beren botzak, eskubritzak kaini dituzten manes fuz, mariz rutieta, iban ruxiñol entzungo ditugu. Guazen! How do you say black in bask? Belza! Black is belza! Belza power! Power to Power to, to the, the people! people. Boymintxe beraz gira Baionako uh, aturi basterean Atalante Cinegelan eta fresko giro batekin bainan giro beroa ekartzen duen vokale uh, brass taldearekin erran eh, bezala Black is bi hainoa uh, gau jagertuko baita lehen aldiz Iparraldean. Eh. Bai, hemen gaude Baiona gure aurre estrenaldia da hemen Ipar Euskal Herrian eta giro ederrarekin vokale brass band entzuten da hor fondoan ez dakita itzen duzuen. Eta, eta oso pozik ba, ikusten dugulako jendea metatuta eta giro ederra dagola. E, Maite du film bat baino gehiago dela edo zakit zerbait sortzen baitu inguruan? Bai, e, guri gustatzen zaigu, zerbait e, egiten dugunean edo bere zikitoki esanguratsu batzuetan egitea aratago di joana filma batetik aratago di joan zerbait, ez? Giro bat sortzea komunidade bat elkartzea, kasu honetan euskal komunidadea eta E, hori iruditzen zaito importantea dela, ba, e, ditugulako horrelako guneak, e, kulturaren aldetikan oso importantea direnak, e, nik uste dut e, lan egin behar dela horren alde. Bo, ba, da, ere Euskarari leku zerbait emaitea, Atalante bezalako bainako zine gelan. Ba, idudari gabe, nik uste dut e, hemen e, Atalante zine egiten dena oso lan ederra dela, eta, eta euskarazko gauzak programatzea, eh, pelikulak eta oso importantea dela. Horretan lan asko egin behar dugula horrekin dikant, irutzen zait, baina eh, laguntzen du asko lako programak eta keitea. Egan bezala, beraz ostiralo honetan, bai estrenatzen duzu Black Is beltza bi, baina eguruskal herrian jada edatzen hasiak ziste, don hostiatik hasi nola doa, beraz, estapen hori? Baia da, doen ustiko festivaletik, e, estrenatu genunean, e, irailaren hogeita irutikona, sei azte, dira. Jarritzen dugu zenbait egunetan erresistitzen, orain dikaren zinema batzuetan gaude, e, egiten dira projekzio berezia, daitzen dire, di, diren hoietan, eta herri bueno, erries berdinetan gaude, eta orain gaur lehenbiziko eguna da hemen Ipari Euskal Herrian, eta sarroaren amazeitik aurrera, e, Frantzia Estatu Osoan egongoera, eta eta bueno eh eta joan Saizte sinema giletara ikustera bai e, berezia da generaz Frantzian ere holako e, bira bat antolatu duze eh? Bai, Urban Distribuzionekin hasi gara honetan, aurreko pelikularekin egon ginen hemen e, Simon eta Talante, zeukan Gabarra Filmsekin egiten zuten banaketa eta honetan e, Urban da, gurekin dagona, eta e, ja aurreko pelikularekin zenbait sinemageleetan egon giren beraiekin zenbait tokitan. Eta beraie daukate Arte eta Ensaioko sinemagela Utopia isenekoak eta hoietan batzuetan egon ginen eta honetan e, pizka bat zabaldu egin dugu e, programak eta hori eta bueno, No, bai, baditugu e, aztelenetik azita, hogei arte, e, a, ma bian bairu eman Hor eh, desberdina da, Euskal Herrian aurkestea edo frantzian publikoa desberdina da, ez da azkenean e, ez dugu publiko reka intxegur ez du ere ezagutzen Euskal Herriko historio parte hori? Egia esan, e, kasu honetan eta Fermin tartean egon da, Ferminek dituen e, jarraitzaileak eta e, frantxa aldean, bueno, toki pila batetan baditu bere publiko propioa. Eta hori jarraipen ahiten diote eta sinemara joaten baldima da beste jendea, interesaturik egon daitekela bai sinema e, ezberdina delako, delako kasu honetan animazioa, delako e, publiko helduarentzat txat, sinema eta zerbait e, saia, hola eta baldima da, zerbait oso berezia da. Orduan, e, bere jarraitzaileak ere izaten dira parte importante bat zinema e, biotara joaten dienak. Bauntza, ba, utziko zaitugu beraz, segitzen e, gaualdia aldia asientzin, e, mil eta estrin Eskerrik asko zuei. Oso garrantzitsua den iretzako, egitea lana iparraldea eta egoaldea. Guen, naiz ezagutzen dut zondo mugauri, mugamadarikatu hori, lehenu itxita segoen, horren ere bai jarraitzen du itxita, arrasista da gainera, momentu hontan eta gu puzkatu dugu, saiatu dugu gara puzkatzen, eta puskatu dugu. Mua hori, nola kulturaren bidez, euskararen bidez, Puskatu dugu, elkartu garelako egualdeko kultur gileok eta iparreldeko kultur gileok. Film hau egundaira bat zeharkatutan, ere anaiaren eri ustearen gatik, eta nondamen dietorri zen, ere anaiaren zenean, eta horregun ba, auskespenean esan nuen bezala berodromoan, Bai nik baina baitaren irekin egon diren guztiek bihotza jarri dute pelikula hau ikusteko, eta belotbromoan egonetagero, ba, badago kantari bat oso lagun minadaukaguna anari, eta berak esan segun, ba, filma hau ikusi behar dela bihotzarekin. Eta hori da, nik luzatzen dizo egon bidapena orain filma ikusteko. Iburgez malarikatua, ez duzu inoiz ez zeru lertuko Zuretzak jalean gertatzen dena, beti bezten arazoa gira Iburgez malarikatua, ez duzu inoiz ez zeru lertuko Zuretzak jalean gertatzen dena, beti bezten arazoa gira Gau jatzaitugu Pantailan ikusiko baina nintzunen, eman esbux, e, Gabon? Gabon, bai. E, Ariketa hori e, dezbergdina da, e, azkenean taula gainean aritzearena eta ahotsa emaitearena, ala ere akturelana izaiten daaz. Bai, du, ala ere akturelana da. egia da dezbergdina dela, e, guklan egiten dugulako irudi batzuen aintzinean eta ba, irudi hauei ahotsa eman behar zaie. E, ez dut kentzen egonkak defendatzen ditugula berdin berdin, baina e, zuek iratiean bezala ba dena e, mikro batetik pasatzen dela eta on saiatu behargirela guzti hori ba, e, kanal 20 e, pasatzen. Baina e, alima leco placerada hori ere egitea eta proiektu hontan eh gehiago e, funts ze, zerbait baduelako e, nire adinarekin ba aldot, aldut 57 urte ditut eta ordoan ba eh e, bi unek eh Ainoa izeneko unek ba kondatzen ditu presheski la roguico hainbat e, E, gatazka, e, Euskal Herran bizi izan dituguak e, e, droga nola sartu den eta e, noren e, mesedetan eta e, guzti hori ba, neretzat e, erronka biziki potoloa e, da beraz gogo handiagorekin oraindik generala ndu duzuena zuek ere antzerkiaren bitarte. Bai, hala da eta Ferminekin eta Jonerekin hainbatetan komentatu izan duguna, ziren edo gizieran gainera azaldi urdina e, antzerkia ikusterat eta eta uste dut genera hogek ere nun baitan e, bideratu duela gure e, topa, topaketa hau e, eta onerako e, eta ez da harri garri erez. Eran nahi dut, gai hori orain ateratzen baldin bada, e, e, bada behar bat eta beste e, urteainitz pasadirak geroztikako denboran e, problematika hoiek oraindik hor e, ikusten ditugu beste maneira batez, e, garaiakara aldatu direlako, gazteria aldatu delako, benan preseski gazteria aurrengana e, e, e, iritzializaita eta e, zinemaren bitartez uste dut e, pario ederadera beste bide bat azkenean, ez? Bai, izan dira jadanik hartzen badira beste adibide batzuk pentsatzen dut hor adibidez e, Valzavek Bashir eh isemouan frantseshez dut, baina e, ze izantzen hori holako beste e, marazki bizidun bat E, e, besteak beste ba, zara eta satirako e, sagazkia aipatzen zuena eta e, zin egleek garaai harttan nahita hautatu zuen marrazki bizituuna Erganez, e, gazteriaren gana heltzeko euskagi bikaina zela eta aldiuntan gure kasuan ere uste dut o, ba, badela auto... Zinez interesgarria eta genera nortasun propio batekin landu dutena er, nahi dut magazketa eta bigagena da hau eh? izan zenen blaz beltza bat eta orain bigagena, Ea hirugarren bat ateratzen den gero berantago, ba ezz nortasun bat ateratzen da bai e, magazketa moduan eta kontakizuna eramaiteko manan ere bai. Eh, ez diot inori, uste dut, espero, <laughs> ez diot inori eh, minik egingo erranaz, eh, eh, ganera aldiuntan, bigarrenarekin, uste dut, oraindik ere urgun nago eraman dutela eh, ahien prozesua, bai barnean kontatzen diren gauza zietan, eta historioa nola jogatzen duten. Bai, Ugunago nago ze zentzotan eran nahi duzu? filma ikusi behar da. Eh? E, zozte filma ikuteraat eta agian nire esplikazio luzeak baino egokiagoa izango da, Bainaan filman pasatzen gira euskalleritik e, eta papatean ba, e, joan gaitezke... E, E, munduaren beste hainbat zoko desberdinetara, Kurdistan, Iraketako edo Libano edo beste hainbat egitarat eta orduan bada halako fenomeno berezi bat Euskalerria aipatzen du eta Kuba ere bai bakatu antzi dut Kuba baina hainoa kuubatik helduta eta orduan ba ikusten du argiki ikusten da zein etaraino no, konektatuak izaiten aldiren hainbat gai eta hori jogatzeko dramaturgia bateta Ba, e, pario e, handia da, eta zentzu hogetan diot uste dut, e, eta badute lehenaren esperientzia ere bai, beraz, e, bo, nik txapela teratzen bai. Black izbeltza lehenean pertsonaia nagusia manes e, deitzen zen, or, bere alaba, beraz ainoa da e, pertsonaia nagusia, zuk manes e, fuz, <laughs> nize pertsonaia e, izango duzu e, film horretan eta zein da azkenan zure jola. Nik eh, amide izineko pertsonaia bat eh, baten hautsa eh, eman dut eta amid hori da ainoaren eh, anaia eta eh, ma, be, anaia zergaitik ba aita berdina dutelako, delako manes ura eh, Black East Beltza batean agertzen zen manes ura ba aita zuten eh, biek hilak eh, eroztikako denboran eta beraz eh, amido hori Ba bere izenak erraiten duen bezala, badu moro e, aire bat eta eta Euskalduna aldi berean. Eta e, askotan errepikatu izan duturi, baina pentsara azten dit e, Joseba Sarriunandiak idatzitako moroak algira bela artean e, liburuari, eta e, badu e, niretzat azteko e, edertasun hori. Euskal eta Moro izan daitekela, eta gure bela ino hortan, e, e, gure gurea defendatzen, gure erronkak defendatzeko, ba, dena emaiteko prest den horietako bat. Hori da, pertsonaia, azkenean, mintzogira nik ez dut ikusi, beraz pertsonaiaaren jolo, jola film horretan. Bai, eh, bon, berriz ere, eh, ikusiko duzu, lasai, lasai, ikusiko duzu, fitesko. Bai, hori da, eh, badu eh, e, zindut dena errantz, eh, filmak ikusi behar delako, baina bere, bere ibilbidea, pertsona joan ibilbidea ez da erresa, eta eta badu ere eh, tragedia aire zerbait, eh, berriz ere gaiari lotua dena, zantzi, eh, aipatzen dugula, eh, eroinaren, e komerzioa eh nor keraman duen helatiko amarkada hortan nola inplikatoak ziren bai Espainian eta bai Frantzian E, aldi berean ba, ma mafiako jende batzuk, baina beste interes politikoak zituzten beste jende batzuk eta badakigu ere diru horrekin finanziatu izan dutela gal bezalako talde bat eta hori guzia agertzen da nahi baduzu e, filma horretan. Ba, Amid pertsonaia hori ba, e, bere lekutik, euskal ugun, E, e, ari horiek dezlutu eta horren kontra egiten saiatzen da ea ongita ateratzen zaion hori beste kontu bat da filma ikusi bada. da Mila behatziun talarrogeita bostean ez naskia baita E, gertaldi e, garrantzitsu batekin. Filmaren e, asiera da, hori kontatzen aldena beraz, eta ezaguna dena, ergan edute e, historikoa da, e, laro gehieta bostean, nola sarri e, unandia eta bere ekide batekin, e, bere izangoitea bakerrik eldu zait burura, behin anpiti, pikabearekin batera, nola e, iesi atera ziren presondegitik goko eta ogi esker ere bai Imanol kantaria agertzen da filmaren hasiera hortan eta koincidentzen dualdi berean ba, Kortatuk gara jartan, e, kantatzen zuen e, kantuarekin eta kortaturen ibilbidearekin. Horrek emaiten dio pixka bat sarbidea filmari. Eta hor ere bai nun baitan e, gurutzatzen dira gauza hainitz. Urte horietan eta e, konkretuki e, Fermin muguruzaren historioaren parte dena eta e, izenpetzeko aukera emaiten diona eta baita emozionalki ere bai, bera nahiarekin E, atxikimendua sinematik e, e, ohoratzeko manera bat. Montxabe, ikustekoa, jamezala, manes, fust sortan utziko dugu Miliskar e, eta laster arte, edo hamid. E, bai, nahi duzun, bezala na biak, bi, biak artzen aldugu, gaur hamid ere izan nahiteke bai, gogotik. Miliskar. Miliskar zuri. Zan aldu ama? Ah, uzure anaia da. pon daiteke? Ordezko pizza topatri banu? agian, zorragarria dazuek denak euskarara zentzte hemen, non eta be iruten. Manes ba, hemen egongo balitz. <laughs> Zer ez da ezmen emango bere semealabak euskaraz egiten entzuteagatik. Baliteke esatea Hizkuntza txikiek hegaldoi egiten gaituzte. Bai, baina kontuz. Niri etzi delala erakutsi. Nik ikasi bar zanuen poeta misterioiotsu batekin. Lehenengo ikasgaia. Non big da marinelak, nora do oncia, zergatik? Nor dira marinelak eta zer da oncia? Hor ida yakin aidu dana ikusi dugun nitsasonzi horretaz. Zeretik interesatzen zaizuein beste? Badakizu ez zein den bataz beste heroina sale gehiendituen iria? New York? Hong Kong? Ez Donostia. eroina gerrazikinaren beste arma bat da Euskal Herrian. Euskal Herrian, eta beste leku askotan negozio mamitzu da jariak mugitzen dituzten buteretxoen zuretzat nire ere uparitu zidan bat aitak, mena ez dut txekula erabili Jamin, eskerrik asko Ai Nicaragua, Nicaraguita La flor más linda de Mikere Pero ahora que jazos libre Nicaraguita yo te quiero mucho más Souetan kongi ezagutzen zituen sandinistak irautza garaian hanka batan eta bestea hemen ibilizen nikaragoan dezagartu zen hori seguru في شويه دفى انا بدي اوت فيها ولايها النفا desafirni bi qalbi mitkul al bahr ana baddi aghra fiha la'sir la hass Uyekun tzu semau atziyoru Uyekun tzu jellis huru utbarat nuor Bikfi ni esma adakit qalbak Lada uzin haal watar annakeli hob mennu wani ana misfir beni imken shiditi aztu manesek erraldoi buruz esaten zuena. Dantzan ez baduzu egiten hilda zaudete. Magiz guttzi uh, beraz oh uh, du orain beste hot bat uh, filmean entzuten alaldduguna eta nugen otssa duzuzuk uh, filmean. Ni filmen uh, ahmine naiz, Afganistaneko emakume bat. solarainzian dugu amid eta zu ahmin. Hori da hori. da. Eta hor e, zu aktore zira ere, le, lanetan ari zira usaian, hor beste ariketa bat da ez, nola bizizan duzu ariketa hori ahotsa emaitearena. Harri garria izan da, deskubritzea barnetik eh, animazioko filma nola egiten zen eta ahots bat ematea eksistitzen zen pertsonai bate, bati nola egin. Fe. Gauza pila bat e, ikasi ditut, eta eta arritua izan naiz emaitzarekin, jena edut da mundu bat sortzea, hor zerotik, eta hau txek badute, nik uste musikak eta hau txek badute lekuainitz, eta orduan plazer handi bat izan da hori hortan parte hartzea. Orduan zure jola errandu zu uh, uh, egiazko pertsona bat da edo da fikziozko pertsona bat? Nikuzte fikziozkoa da, baina e, ikerketa hainitz esan da eta orduan e, oso zinesgahia da. Beraz, ahmine itzultzailea da, eta af Afganistanen bizi da, eta e, laguntzen, laguntzen du hainoa bere jialdea ezagutzen eta uleagtzen. Ejol e, tipi-tipi bat da filman, eh? baina bai. Ejol e, tipiak ere oso ongi landuak izan dira eta niretzat, Ben, oso kalitatezko lan bat da eh, ohtara gauzak eh, lantzea. Eta ordoan filma dutik ikusi duzu, nola zer atera duzu azkenan filmetik. Gauza da ikusi dugu, dudala mm, belodromoan, homomoan. Hiru mila bertsonegin eta izan da esperientzia gigagi bat film bat ikustea estadio batean, jendeak, tsaloka, Buuu! Erten uh, memento batzutan, zinez, ematen zuen uh, futbol futbolpartida batean ginele. Eta kriston uh, giroa, eta um, berri ikusi beharko dut uh, filma hobeki uh, ulertzeko, eta gain dira, um, erten, hau txau, da, eta noak egin zuen bera. Eta, eta zen um, oso, familian bezala izatea, bainan aldi berean uh, lan, uh, fe, izi gaji handi baten eh, haintzinean, beraz, eh, nahezka eta oso polita. Uztuki, eh, hori pentsatu nuen, eh, hain nola eta zer gatik azkenean belodromo batean eh, film bat edatzea eta zigiro izango zen eta bordean kristona zen. Bai, ahi gajia ezan da, ezan nahi dut, eh, eh, entzutea zure izena, Zaurain, mar izurreti. eta sartzen naiz, eta irumila bertsonen hain zinean, fe nik antzakia egiten dut, iparalean, ferran egin dut hau zen sekulako esperientzia bat justu pasatzea, eta gero bizitzea hori pentsatzea, eta deskubritzea ere ezen, eta lan egindukunean, e, bai, fe a, a, irudiak ez ziren bukatuak, e, baziren majazki batzuk, eta gero animatu dituz, dituzte gure hau arabera, Beraz, eh, emozio asko jener ditzen dena deskubritzea kriston giro batean bai bai oso ungikari. Futbolari bat bezara deldu zinen beraz. Guztiz, e nintzen prest, bainan estrategia landu du nuen piskat. <laughs> no, no, oso, oso gaualdi polita izan zen, bena nik uste baionan nire oso, oso polita izan enda eman aldia zen, eta auge estren aldia da, eta jaren nik giro oso polita da horkampuan, segura eskien zuten da nire hau txaren Eta uste dut film honek baduela horbiltasun puntu bat, E-referentzia e asko ezagutzen ditugu, eta liberean, buah, zin e eman ikusten dugu, ezagutzen dugun zerbait. Beraz, joan etorri hau, superpolitada. Eta, bai, familian ikusteko, fe, familian. Hm. E aurrekin behar bat da, ez, eta animazioa da, bena bortitza da ere bai. Benan, bena jana, lagun artean, lagun artean ikusteko zerbait da. Zenta, pixkat kontatzeko, zenta, bada irrealitatea e hainitz, azkenean, e, historiaren parte hainitz, partea hundi e, bat e, agertzen da, fikzio fiksio pixka batekin, ez? Bai, hori da, e, nik uste fiksiozko pertsonaiaak dira, baina kontatzen dituzte egiazki gertatu diren gauzak, eta nik uste usuin da orrela lantzea, zenta, e, fiksiozko pertsonaiekin lotzen gira emozionalki, Eta emozio honi esker, ulertzen dugu Obeki, politikoki eta historikoki zer gertatut den. Beraz, e, eta berdin zaigu azkenean pertsonaiak egiazkoak badira ere, e, Edo ez funtsa e, Funtxa egiazkoa da. Eta, eta ikastea orrelako balintzetan betiongi da. Ebe, hala, mariz uh, urruti edo, ahmine. Mil esker, eta be... estrenaldion? Mil esker. Beirutera joango nahi zurekin, baina gerozuk, Kabulera lagundu beharko didazu. Biskor, nire atzatik! Munduan kontzunitzen den eroinaren eunekolaro eta marra, emengo amapolazela ietatik ateratzen da. El desmerengamiento de la Unión Soviética está el caer. Pronto recuperaremos en Cuba lo que es nuestro. You can't wash off blood with blood the united states are allies of Iraqq that's why they won't tell the truth about the massacre a call from hell tonight Across the crest running sea no ill to the crest And the blood Christ Can bring you hope this eve The Donald Cun To claim a dead family They stand outside The bus going free Did you keep a watch When the dead man's wind Did you the woman With the man Wailing away On the wall of signs We'll dance to the talk, A song of time The ship went down, he left me on the deck The captain's coast jumped up and threw his arms around my neck For all these years of had him on my butt This deck cannot be played with all your jack Did you keep a watch for the deck man's wind Did you see the one with a cover of him Wailing away the wall and strides You the talk, song in the dark The power over me, there's no trick of delight The spectrum and the pack will soon be free The dead'll come to claim a dead family Did you keep for the dead man doing this little wolf with a common man? Wailing away in the wall and rolling, trying to dance the turkeys Song of the damn, did you keep a watch for the so it gets at a time Batxetan, ez dituzu sekula zure oinak ikusten. Saiatu amets bat izaten duzun urrengoan, zure oinetara begiratzen. Beste boz bat gaurkoan, e, Iban uh, Rusiño lehena egunoan? Opa, gaixo. Zure botza da eta blak beltza bin ere behiz entzungo dena, lehenan ere entzuntzintugun, akzentu ahik-ahik batekin. Bueno, ez bakarrik aizentu bat, azken finean kebekearra ia ia izkuntza bat da zenta garaian uh, kebekear lagun bat laguntza eskatu nien testua pixka transformatzeko eta berez uh, kebekeko benetazko hitzak erabiltzeko Aldiuntan, beraz zer da zure rola? Bana, aldiuntan ere rola da flika bat <laughs> e, Marseian lan egiten duena eta momentu batean uh, E, Oza, Ferminiek eskatu zidan, flika hori egitea, eta esan nio, no, no, me, Marseillesa ez dut lortuko, ez dakite da egiten. Uh, alta, Quebeciarra usut uh, lortzen duela lan horaz eta i, irri egiten dit hori uh, saiatzea egitea, eta hitzak uh, lortzen dut, ola, uh, me, Marseillesa ez dut bat lortzen, eta metodologia berdina, uh, Saiatu nintzen lagun batzuei galditzea, tesua irakurtzea marsileezez eta hitzak aldatzea marsilean benetan erabiltzen ziren hitzekin eta ez dut bat ere lortu. Beraz esanion Fermini uh, barkatu baina izango da uh, imagina dezagundera baionako frika bat marsilean lan egiten ari duena zen, ez dut lortuko. Kebekia eh, garen hondotik, marseilla garenak? Eh, eh, ez dakit, blokaz bat daukat, eh, marseilla zentuarekin ez dakit, ez dutu da, lertzen ez, baina zait batere batere batere ateratzen. Alta klixe famatu bat? Hori eh. da, men eusaz hiperaletik eh, egualderuntz eh, e, e, e, begiratzen, eh, be, be, beti pari starrak, gero holan, ah, buzabela akzant duzud, akzant abek plen zorei, tuza. Uh, ni eh, pixkat, eh, frantzian ibilizen, ibilizen, ibilizen, ibilizen, ibili isanki askotan esaten ah vous êtes de marseille st staxen chantant mais non mais sta bat ere berdina baina ez dakit bat ere egiten ordoan uh, flika baten jola duzu polizia baten jola, uh, aketa uh, grabatzearena botzaren grabatzearena nola bizitzuen zu behar. gero benetan oso erol txigia e izan zen orengoan, beraz uh, zakitu bi esaldi izan ziren, Beraz, fite-fite joan zena, eh? izan zen uh, iritsi, guzi bizkat, uh, bi esaldiak esan, eta listo. Eh? Uh, lehenengoarekin konbaratuzen ba, zen uh, ba, bizkat-konpozizio gehiago, baina hor <laughs> oso zumea izan den ere parte hartzea. Txikuk inportantea den jol bat? Ba, fikak inportanteak izate uh, dira. <laughs> Zakit, galdera hor da, eta hor, e, bigarren ataluntan, blak izbeltza bi hainoaren bizia beraz egitzen dugu, man e, alaba, eta nola, sakit, nola ikusi, ikusi zinen berot gomantzuk ere, edo? Ba, ba, bestan egon nintzen bai, ba, ba, ikusi nuen. E, be, ba, ba, segulako besta ikaragarri bat, eta eta hor, pizkat gehiago ezagutu dudan, pizkat... Ba, urrengo generaziokoa naize eh? baina, baina horren e, noraz baiit erentzia e, musikari gesa, horrelako erentzia jaso dugu e, nazak garaian laurogeigarrena markada horretan gaztetsua ginen baina ondotik egin dugun musika eta e, ukan ditugun bizipenak e, hortik etortzen zaigu eta beraz e, periodo horrek gehiago nola unkitzen induen ez eta Black Isbeltzarena gutxiago ezagutzen ezagutzenuen garai hori ta ainitzen izango da ez filma hau ikusten ba gure garaikoak bai zure eta ni garaikoak bai Eh, ba ba, ni uh, bai, ur, uh, gaitu, eh, uh, segurazki Fermineana uh, generazioa kontrakoa izango da. O oh, eta batzeko berdin uh, Frantzian heredatuko baita. Holako filma, gustuki zure ustez nola hartuko dute guk historia, uh, ba, gure partez baitugu, baina han uh, beste zerbaita. Egia da denbora eman dugula atzerrian egon garelarik, ba kontatzen pizkat Euskal Herrian zer bizi izan dugu garaio hortan. Eta egia da, zaila da, esplikatzea zertzen Plan Zen, Zona Espezial Norte, Garai Horrega oie, Oiek, uh, Guardia Zibilien, Eroina, politikaren artean zegoen erlazio guzti oiek. Piskat e, siniestez zine da e, atzerrian hori esplikatzea. Eta neuztez, uh, uh, ez dakit uh, ondo lertua izango den uh, Frantzian, zenta... Uh, Esperientzaz badakit zaila dela hori frantsesei azaltzea eta esatea, hori no, egia da, horrelako gauzak gertatzen ziren larogei garren amarkadan. Eta azken filmorek jol hori zaiten aldu ez? Ba, espero dut baietz, eta hori da bere, bere funtzioa ere ez? Hor bada historiaren zati handi bat orain eh, asko eh, kontatzen dena Eh, ekspresio, molde, gaurko, espezio, ekspresio moldeetan, gaur egungo ekspresio moldeetan, zineman, eh, serietan, eh, literaturan eta holan. Baina garaian, eh, ia, ia zen eh, ez da git nolarran, baina, baina maia azpian eh, kontatzen ziren gauzak, eta zirkulo edo esfera batetan kontatzen ziren gauzak, baina ez zen eh, bait, eh, mainstream kultura eh, erabiltzen diren eh, Zea, uh, e eh, espresio mot iristen etzen uh, etzen orrela bat batean uh, frantsiakoak sinema guztietan horlako gaiei buruz hitz egiten miliske jiban milaskerturik excusez moi vous êtes ensemble ah bon je la connais pas mm, belte hier c'est mignon mm. Tentien, tientien, petit souvenir d'Afganistan. Ragaz, hau es trapeggiari, que ven ti far bulegar Eskutom ben plan, eskutom ben ben, eskutom irraga Hau es musite, que ven per ti far bulegar Maide la danzo, maide la la danzo, maide la danzo Eskutom mi rogatia ziua na Alles par Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Spanisch, Englisch, Spanisch, Italienisch, mosi rigalva bat spicca fa gas papa sul bel sul capo aqueceu buon vesao e sta pijariche te fa mortialo comedio sul bel sul capo aqueceu buon vesao mesmo si te ke ve per plam ascolto ben ascolto mi raga argues pa pijali che ve di fabulega ascolto me plam ascolto me ben ascolto mi raga argues musi te ke ve per ti fabulega la danza romai la danza come della danza oh be mai danza ascolta che te sedismo Okay. Okay. Parlo patroa, vagawee, parlo patroa Parlo patroa, koumese eta restes fan no. Parlo patroa, vagawee, parlo patroa Parlo patroa, okay. kuei babyloni n'tenra pa okay. Dedi Izan izan Paolo pa toi, Gianni Salemotti, Paolo pa toi, ma paghi ga cchifao pa la pa toi, che parlo pa toi ga gawe Paolo pa toi, Paolo pa toi, come se t'a resti spado, Paolo pa toi ga gawe Paolo pa toi, Paolo pa toi, che babilo n'tenga pa, che la danza, Paolo pa toi, eh? e per carriere, Paolo pa toi, è l'amoraga, Paolo pa toi, e l'euro filato men, Paolo pa toi, e scoto me plave, scoto me bene, scoto mi daga, a ove Esputo me plaune esputo me ben esputo mi gata ha u vez musuite que ben parfaite baboule gaile la danse danse ga da ouire la danse moni da danse quitte cette difficile danse sans soes peut te dar tocareren de la ça se passe une réplique au dimanche de la corps et rombir une réplique ludi mec le va cantar les amis et ludi arrivo l'ourdem que tu m'as dit que que petit ripetitit ballon de satin même mon papa hum dia Yo de fa pasar, encarno un mensaje Periqui <tipide>, desefa me duna rafu ezo so farragi Escuto me plamo, escuto me ben, escuto mi vaga Ahora es papel jari que ven ti fabulega Escuto me plamo, escuto me escuto mi vaga Ahora es musite que ven perti fabulega Manila danzoo <tipide>, danzo, <tipide>, danzo. Se taghe ste sfanno, non parlo pa tova gago, è Pablo pa tova, Pablo pa tova, Da mesire ta, ta cousina. Paolo yeah. pa pa pa non parlo. Paolo pa tova gago, è Pablo pa tova, Pablo pa tova, come se taghe ste a oh. Hey, c'est ça que tu cherches, hein Salopards, va oh. Tell the world about this. We fighting a multi-headed dragon. The CIA is financing the war in Afghanistan with heroin. And the contrast in Nicaragua with cocaine. So he's passing... They killed my mother. They made my father disappear. I went there, looking for the truth. Sous, <coughs> sous, à la Black Is Beltza, Bi, Ainoa, deitzen dena, lehen atala bezala soinu bandaren egitmoan bizi den animaziozko filmada. Eta garaibat ere markatu zuen musika hemen agertzen da, laro gehiagena mahkadan gira, Euskal jok, jadikalak. Markatu zuena, eh, hau ere blak izbeltzaren bigarren atalaren puntu garrantzitsuak kortatu, imanol, sarion handiaren eskapatzearekin, rip, zikatriz, barrikada, eta ondotik negu goriak ere izan zena horrekin bururatzen baita. Filmaren ondotik, solasapiskat, eta horrekin bururatuko dugu, gaurko saioa, jone unanua, fermin mugurusa, eta publikotik galdera bat entzunez. Ezkerrik asko den hori persona bat baita ere agurtu nahi nuela eta hori da, justu nire ondoan ibilidena pelikula egiten nire ondoan ibilidena azkeneko berrogei urtetan ere bai bera gainera lan egin du, ekoizde eragile bezala eta hori hemen ba, emendaukagu baita ere gurekin, jone, unanua! Jone! Yeah! Yeah! Yeah! <laughs> Ez, kerrik asko! <laughs> Unki da, eskerrik asko, denoi, gaur hemen egoteagatik. Gero, e, komentatu, bueno, la urte, dedikatu diogula pelikula hau egiteari, eta gaur hemen gaude, elendabiziko aurrez estrenaldia dela, hemen Ipare Euskal Herria. E, azaroaren amaseian, hasiko da berebira egiten pelikula, eta gota, egongo da zinemetan. Beraz, eskatzen dizuet babestea eta mezua zabaltzea. Eskerrik asko! E, nik esango dut, orduan bakarrik Euskara esango dut, laro e, ikusten du gara hemen adinaren jende asko laro egin garra amarkada ezagutu zuela, beste batzuek ez, ez zuten ezagutu, bazteagoak ikusten ditu balako hemen eta hori garrantzitsua mitzitsua daguritzako. Laro garren amarkada ezagutu zutenak hemen bayonan adibidez, Oroituko dira egerraz ikinez, dira galen atentatuetaz, Oroituko dira gero baitaren eroina nola sort zartu zen, beste gerrasikinaren lanabisa eta arma bat badezala baina aldibieran baita ere zagutuko dute en, bestak bai burrokare bai oraituko dira patxas oraituko dira kortatu taldeaz eta oraituko dira ere bai hemen izan du zen burroka garai bat oso oso oso inspiragarri bai argitsua. eta ordun ba film honetan hori nai izan genun kontatu Momentu hontan bereziki gainera dagolako narratiba edo kataztearen inguruko zera batez, ea narratiba horren borroka bat dago errelatoa deitzen zaio. Eta ikusentzunezkoetan oso gutxitan ikusten da ba, egiten den versio ofizialetik at dagoen zerbait. Etoi nahi genugu baitare kontatu, gu izan ginen, protagonistak izan ginen gainera gara jartan, Eta hori da piskat ba, ikusi duzuena. Ez bakarrik Euskal Herrian. Euskal Herri konbapare bai zabaldu, eta ikusi ze beste irautzak, ze beste borrokak, ze beste itxaropenak zuen ere bai munduan. Eta hori da hori ba, gure hainoak kontatzen diguna eta proposatzen diguna bidarionen. Euh, ma question c'est des joyeux pas mal de violences, beaucoup de morts, euh, des gens qui se font tuer, tabasser et tout. Donc je demandais en fait est-ce qu'on peut pas aussi imaginer imaginer d'autres euh, brolocas, d'autres luttes, enfin d'autres <rire> façons de lutter, ouais. Euh, mais plus non violentes, genre Gandhi, euh, les hippies. Euh... <rire> ouais, les hippies m'ont sauvé un peu des punks quelque part. <rire> Le se à on pour les hippies me ça rallonne les pompes par là. Comment comment est-ce qu'on peut faire des luttes euh, pacifiques euh, qui font fleurir la vie, fleurir la vie Oui, mais c'est C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça Et c'est un peu comme ça Tuer même Hitler, Goebbels et tout le monde Donc nous devons bien passer aussi avec tous ces salopards du merde Il faut les tuer Dans le film, même aussi pourquoi pas C'est quelque chose que nous devons imaginer S'il y a quelqu'un aussi que hier, dans le Parlement il, il va dire, il faut que les noirs ils retournent à l'Afrique il, il a des droits de le dire Bon, Alors nous pouvons le dire aussi non il faut il faut que tu euh, que, il faut que, à, que arrive à ta maison il va te donner <rire> tu, tu vas savoir qu ce qui se passe attends eh le rassemblement de señores vous, vous voyez c'est Ainhoa maintenant qui fera la vengeance et il faut que nous vienn passer aussi est à la 80e amarkadan ordun badaukagu borrokarmatu atoki gustitan es bakarik euskarerrian badaukagu oraindikan badaukagu euh, Brigada Rose daukagu Italian, daukagu aktion direct, daukagu gote e, arne frakzion, daukagu ira, daukagu Ordon Euskal Herrian, eta daukagu horrein dikaren Estado Espainoan ere bai frag, daukagu irautza sandenista, Nelson Mandela dago gartzelan, Segati dago gartzelan, ezaten duelako borrok bidez ere bai jarraitu behar duela borrokan. Ordon, ba, ba bueno, alde batetik ekan kontestua. Best aldetik ekan ere bai, hau, aventurasko pelikula bat egin dugu. Hain dugu zerbait kargarria zerbait ikusteko, eta zugu ikusten duzu Tarantinoen pelikula bat, ere ba, ikusten duzu kilbil hilzen e, dituela e, zerri guztiak. Eta mandakau autodefensas feminista, badagoela zerria ondi bat ezaiatzen dena bortzatzen, eta horren ba, berak e, ba, bueno, hartzen dio eta maten dio ba, mereziduena. Beraz hori da pixka baita ere pasatzeko ondo, eta hau da fikzio bat, imaginatu behar dugu ere bai, ondo pasatu behar dugu la horregatik animazioak horretarako baita ere lagundu egiten duera. Eta hori dudari gabe, aipatzen dugu ere bai beste aukera batzuk garai hartan zeudenak, gladizder ez tala, aipatzen dugu, bera egiten zuen baita ere borroka bakezalearen aldeko apostua, baina justu hil egin zuten hor e, bertan niretzako oso garrantzitsua izan duzen e, egun batean, ez? Iru egita emeritzean, nik hama zehote nituena hori estabelea da hor zegoen, ez? borroka armatua, beste desobientzia zibilera eman berda, edo ez? eta gladilitzen ez tal ezeri zen eta guardia zibil batek hile gintzuen kilogotz batez buruen. Orduan, ba, pelikuran laro behi garen amarkadako, testoinguru horretan konta ditzak egon gauzak dira, portitzak irautza egin zen sandinista. Irautza sandinistak erabaki zuen, behin, irabazita gero, ba, ez zutela, akatu behar, horregon ziren tortura eta konplize guztia ditadularenak. Huan ziren, Gero bueltatu ziren kontra erekin. Egon ziren urtez, amar urtez egon ziren. Bukatu arte iraurtza zandeniztarekin. Beraz, gerra zegoen, oso bortitzazen dena. Eta hori kontatu behar dugu. Eroina sartu ziguten. Sartu ziguten toki guztetatik eroina. Eta hori entzoten duzuen musika, rip, cicatriz, erataldi guzti horiek, ba, desagertua ziren, desagertua dira jara. Eta desaguerte dira eroinaren bidez. Eta izan ziren erekin, kontaturekin, Giren jorizan sustentaldeak, ikatrizdeko lau partaideak dena daudehilda. Ripa adrekoak iruda daudehilda, bak bizi Eta piktor gomitotan leher, sozialtaldeko hori dena kontatu bat du, etori biolentza da, etoriek ere bai biktima dira gatazkarenak, inor erretu honusitzen ez ditu. Da Horregatik Black Isbeltsa B Ainoa deitzen den filma azaroaren hama seitik aintzina zinegeletan. Dunke, beaucoup, asko, gore euskera eta hurri